کران محترم اور دن کو تو مولانا زین اللہ صاحب دا دورہ تفسیر قران دا 108 نمبر کی سیٹ چې مسجد امیر مویه مولا حټک سولډر کې پسمبر 2008 کې شوه ده د دې د وی ملایدو پټیا ساتي اشاعه دی توحید سنت کی اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین چوک جنگیرا روډ ثوابي پرپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 03015710124 چې به راځه ساس ساس په دین راوړا وا دین ولخا یا قران ته کېنا او چې تاره غین یو نوکر جوړ کړ غریبم پوزي تره وي تخته دادو دا څنګه نوکر اې ما شي ما خام شي دوزګار نشم ما بس جامي وینځا خوا لوخي وینځا ډوړې په خواین ګلې په خوا واړک لاروا سکه وا, وا او دا خوندم که سوچ دا کې شریف دا واړځه نشم کلارولي یعنی دا وړت د کال یو نیم د دو کالو ما شومي او دا کم پلار پدی دا کم خاون پر یخدستر غریوباسي دا ماشوم خلک کلارکا دا کلار دګری ډاکټور یو تر جوري غه دې سنبالکا لا غيخدو دا تله وا غمته یا خا دې تا ا دریو کاله ماشومې کور په خدو ها خاون ته ابتدا کلا را و دا کلا را و غریبو یی سات مخصمو پدی کې ماشوم پجراشو پجراشو دا رنګار کول کول کول ام پلار له ساجو سفته استادې مدرسه شتري په جوړ کې مو تا ا اري سخت پریشان وو پدې کې واشم دوی ته او دیماله پسکالي چنجې ما ده په چکالي چنجې اما شمو مال په چکالي چنجې ا ا غریب لړو په چکالو کې کته په چکالي چنجې وتو مونږ ویني او ځانته دوی په چکالي چي پیراوست چکور ته راوست لړ ته شاوته د امر اوس دا د هه ماشوم د ته یو من نه ش کللا ولی او ته په دی کې غریې پهخه تو در کارون هم کوې کو ک ته پرست پر و با دا ولړ دا جلې لیکې د ماشوم دو لا که نه ماشوم بیا نه کل اخیر دا پلار مجبور شو په شکاری ججی وله پاخه کو اوس په شا به دا به دواله فرو بیا جله چې پاخې کې نو بیا په جړه شو ا بیا ډیر مجبور که ښ واو ماشوم غبللهغست یو جنج خپ غړ بی ړو. وس ما شوم بیان کلارې دو به علاکه وصول ویتا زم ما غور ما تا غور وی ما تا غور تا دم ما غوړو نو استاد دک ما شومان کلارې شو. شو. شو. نو ته باقي داسې بې بد بدماشی مکوې تا نه باري نه چا سوی غریب غوسه شو دي د کو ما غریب درپیش خايدي او خواته را نه شي نه وي ته ما سره کې نه عرب دي څنګه ته راشو ها څه تکلیف هوځتا نه او څه مصالح د زګر دې ازدواجه زندگی مقصد سکون نجلان سکون حاصل شي ودې غریب ځان د سر کې یاره باسه په مصیبت اورېدلې اغال ته ځان دی خو تیرې چا مردار کی جوړه کور دارانه شی بیا او من آیاته احادیث کې مرادی نبی اسلام فرمایي ما په جهنم کې زیاتې د جبر رضوان دی خزي ولې دي او د عقیده دوه عمل په وجہ یو اری لان تا اندې کې کنزلی پلان کی لعنت او پلان کی لعنت و ویناو کنزلی کوي بل دا خاون ډیر ناشکری کوي کلا کلا خاون غریبه په مزدروبه د سر نه وا شریف جوړه کی خپل او, چی بیام کمرا کمرا ما، ما آئی تو او او چې بیا مته یو را سکمرا کمر وروړي وته ما ما را ايته من کا خيرا تا نه مې اسکل خير نه وسه يې تباشي ناشکری کوي او او زبردست زنانا جنتی زنانا وصفات او دي دا خاو سره پلک سبان امکان ايسا برقي اعظم د پړډي سمرنا کوي او من اياته او دا د الله د قدرت نه خو نه چې بيبي تاره ساره جنسه پیدا کړي کدا د ملائکه د جنسه بیا لړې نه زیاته کرانوا که یا <سؤال> ستاره بی د ده پیریانو ده جنس نویو یا با درده رگانو آم لی تسکونو ایلیحا یده پارا چی تاسو سکون حاصل که دا غی سرا و جعلا بینکم مودتا و رحما و بینکم و بینکم او گرزولیس تاسو پامینس کے چکلا دیسالیخ وادو کی بی بی ای که بی بی ګړ پړ کیدا خاون وسره ساخو دی اخوا کوي یو ته اخوا شو ګوري زمونه رانه رونه ته د مال بدل غستی شي ماړونه بل سره ګوري نو خاون پرونه یاري نشی بیا لوګون تا هغه عمر ته واشي الله ولا بچو ورکی بیا وکه خیر بچی مشتا چې بیا لګدام دام ته شي خاون دی بوډا شي را زامن تنګی را تنګی بیا یو خیر زما بوډا لري که خیری ښا به بوډا بیا یو ته ما بوډا لري ساگولا پوڑی کوالیل پوکڑی و و من آیاتی ہی ان خلک لکم من ان پوزکم ازواجا او بعضی دلیلنو د توحید دالانا چه پیدا کری دی تاتا د جنس تاسو نبی بیان استاسو چې تاسو سکون حاصل کراغی سرا و جعالا بینکم جعالا بینکم او گرزول اللہ استاسو میسکی منا مودد در اعلان او محبت الله را ولی انا سړلیک پاکل سرسوج کې ډیر زیات ګران کار دی که څړې غلط تعلقات او ساتی کې هغه مينه محبت نه کتابونو ولا ذکر کړي علما ذکر کړي که تعلقات یورت مخ تعلقات ی بلرز بلرز بل او کال دوا سوچ وکي چې دا غو ګناه کې مختارایم دسترګو zina دغه ګونو zina کې مختارایم سوچ وکي پریشان भي خپه भي او خپلې بيبي د حضرت الله پرې کې محبت واتی او حادثو کې چه کم خ خاون خه خاون ته د د رحمت به نظر وګوري او خاون خ ته د رحمت به نظر وګوري د دواړو د ګوره الله د رحمت به نظر وګوري وجهله به ن کومه وده او ګزی الله تاسو مینس کې می نهرحمه او ترس کول رحمه د میې د وجېنا د یبل به موسیبت خفه کېده د یبل په خوشحاله خوشحاله خوش کېدل او دا د نبختې ښه علامتمدي چې په خاونې پریشانانی مویبتونو ک دا پې خپی خوش حالی پر راځي خوش حالی په ان فی ذالک لا آیات لجنن پدې کې دلائل لکومی تفکرون د فردا کوم چې سوچنا کار اخلی دی دې آیات کې د نکاح او د اغې په دې ذکر کړي دا امور خپل د پسترو سرخکاري نه دې کې په فکر پکاري ځکه او سره فکر ذکر کا او په دې د اسمان او د زمکه حالات ذکر کړي نو هغه کې ذکر او ان فی ذالک آیات للعالمین ور دا راډیو د شپې غوړې دوسر تعلق ساتي ور پسې دا, دا بریخنا د باران هغه د عقل سره تعلق ساتي و من آیاته بادې د قدرت دا الله نام پیدایس د اسمانونو د اسموکو وخت خلاف وال سنت کوم جداوالي د جبستاسو او الوانکم د رنگونو ستاسو ګوره مختلف جبو والا د توحید یو اشاره پکې دارا چو پا دنیا که سونا جبو والا دی پا پختو که سونا جبیجی بلاشی پختو که دا کوئیت پختو زان تا دا واا بلک بلکی دل تراشا ماسا دا شینا اغی جدا پختو وی بلوچستان والا دیخوا کرکوالا جدا پختو وی وزیستان والا جدا خبره لیکا معنی پوخ کرده ده ویچه اختای دا بس سکسلیج سلی پوخ کرده که نا معنی پوخ کرده مانی خوڑ ده معنی دوڑه بلہ پختو د پختو د بګه بلہ پختو په اردو کې ځان ته مختلفه هندستان ولا جدا را نورو ملکونو ولا اردو جدا په انګلیش کې مختلف امریکای انګلیش جدا دی برتانی ولا جدا دی دارنګې په پنجابې کې ځان ته مختلفې دي سرایکی جدا بیروہی جدا ملاوی جدا جبہ بنا جبې وګره ار یو کس په ار ارج بکی چې ارټنګ د سوال کې د ټولو ځوانو الله پوریږي ا توحید د دلیل بلله توحید پکې دموش یو واجبانه وكته وی چې ګوره ته دی دی نه وېتی یوه یوه رمضان چلویا زوانا نو لوي زوانا سره په پختو په ویګينا نو تاسو څنګه رمضان چلویا یا په پارسه پودو یا په اړه به پوي دو نو دیګره توحید د جبودا دلیل دی ته دا غیر الله رمضان کې نو غوښته په دې برسه را پويګينا تر اوسه څنګه رمضان شوه وقت الافو السناتيكم والوانيكم او جدا علي د جبستاسو و علوانکم آ... بعدي علاکو کی خلق آ... داخلې سوقو تخاونو سوقو ت میړویو ټ ټ کی یو دی خو اصلاح جدا جداي په بعد دونکو په خلکو اصلاحات میړه لګ ډیر ځای څنګه د لګي پدنا خلکو وی واشه دی و میړه دي چرته رښوې دي واستي لابو الجنتکم و علوانکم یا آ... بعدي علاکو ته مل مراشی مل مډوډه غریوا الک مل ما ودک شو تو او زم خلقو خلق په دې بدل بد او یا بعدي علاکو آ... د بعض د ععلکو سارو ته ډګر و خو بعضې د طرف ته کوې طرفته بعدې خله چې کمکس دیر اوچ کلشی شيغ ته ډګر وئ ی عکه سم ډګر نه جوړ شوی او زم د خلک کې بد ګنه د ماله کنځلو کې غوی وه اغلی ډګر د نه جو ان ته خو ړی زی ټپتب شوی وختې د افو السی نتی کوم هغه جو اواللی د جب ستاسو او د رنګو ستاسو نهبي لیکن ان پدی کی دی برابر د پاره د پویلرونکو و من آیات ہی لګوش د الله د قدرت نهي شورې کړي و من آیات ہی و من آیات ہی منامکم باللیل اغه خوب ستاس په و نهاري درې ګرځیدو لټول ستاسو د فضل دا الله نه پدی کی دلائل د دا کوم حکم چوري و من آياتی او بعضې د قدرت د نخده الله نه یوری کومل بررقه خو پهوه تو معه ه تاته بریخنا دپاره د یاریو د تمې بریخنا را پلک پلوکهه نو یارم مرا شي تندر را پر نوي غته ګلیونه شي او تمهکه خیرې ده خیر او ته رححم باران بره شي و یو نلو من نسته معاعما او راور دبارې نه بارانانه رو تازه کو پغې سره از مک په د وچواري نهفیظال فِي ذَلِكَ یقی ننو په دیکه د لایل داقومم يَعْقِلُونَ فاره یاکیلو چې دا کل نه کار راخلی و من آياتی څنګه الله پهقطار دکررکی و من آیای او بعضې د قدرت د توهیظال نخوا د توهظال س داکم داته من نه لړ دی نو چې کله بیا تاسوله اواززو کې یو آز د مک نه په داغخت به تاسو ټول روزې لکه الله پهڅقا دیره ستاسو په دوباره پیدا کولو قادر دیره لهمن په سمه وایول اردو او خاص داله په ا اختیار کې اغا چې پاسمانونو کې او پذموکوو کې کولوله قان تون۔ دوول اللهله طبی کو تابی دي وهو الذي الله دغ ذاته یا ب دوول خلقا چې پیدا کړړی د مخلو کاته سدو بیا ب دوباره جووندي کوي وه احوانلیې او دا کار پهله د ډیر ساانهول ممسولله او خاص الله لرض شفت اچته پاس مااف مک کې الله زورور متونو الله ذاته۔ ذرا بلغکم مسلمن فنفذکم او الله بیان کړی تاسو د پوی لپاره مثال و د جنس تاسو نام هلکم مما ملکت ايمانکم آیا است تاسو لرا دا چانه مالکانی دي خلاصون تاسو من شرکان اسوک شرکان پاس کې چر د درکړې مون تاسو لا آیا تاسو پای کې سواون برابر اختیار منی تخافون امه یریه تاسو دا دینا پشان د یریه تاسو درونو تاسو تاسو خدای تر خپل غلام په خپلې سو کې نه شریک نو ولې الله سره مخلوق شریک کړي نو نفسل الایات دا رنگي مونږه جدا جدا بیان او د لاله جدا جدا بیان نک او من ایاتی کری اسمان ته ګورا کله ازمکه ته ګورا نو ازان ته ګورا نو انسان شپه ته ګورا وج بيت او ګورا نو خپلې بیبيته دی او ګورا نو خوب ته دی او ګورا دیو رسته او ګورا باران ته او ګورا کذالک نفسل الایا نو, نو دارنګ موږ دا جدا جدا بیان او د لاله دا قوم دفاره جدا کل نکره کلی بلکې روان دي ظالمانو خپلو خوایجات او پسې بغیر علم بن بدلیلنا ومن يهدي سوق بهدايت او غا چاته جل بلا رکو نو بيدیل را اسو کم دادی فاقم وجهك للدين حنيف فاقم وجهك ربط مکه سرسري مکه زجر ورکو به اتباع الهوا اوس ترغيب ور کوي په اعتبار تابعدار دا دين تراده دين حق او دا آیات دای کی اصول د دین بیان شوه او پدی اصول یاسو کارباندی نو دای تر د دا الله امدادی فقم وجهک نو برابر ک یعنی بل تر ته مو توجه کیگا اغه ټول صلاحیت اغه ټول قوتونه د الله دین د فارول غوا فقم برابر کا ذات بلا لدینی دین تا حنیپا چکلکه فتوحید فطرتا لا مصحف مصحفون لئے ہی مبئول بید فارد فیل محضوفا اتبع یا الزم تابیشا فطرت اللہ دا اللہ دا دینا آغا چی اللہ پی ٹول خلط پیدا کری دی افطرت صدی حدیث پاک کمرہ دی نبی رہی صلی اللہ سلام فرمای کلو مولودن یولدو علی الفطرہ ہر ماشم چی پیدا کی په پا دین توحید سرا فا ابواہو یحوی وَيُوْ مَجِّسَ آنِهِ وَيُوْ نَسِّرَ آنِهِ نبیاتِ مورکلار یا یہودی جوڑایا یا مجوسیو یا عیسائی فطرت الله اتاب دارکوی دا دین دا, دا اللہ آنوا چل اللہ پی پیدا کلی طورو خلکو لڑا لا تبدیل علی خلک اللہ یا اللہ پا مانا دا نہیں سر را مبدلوی فطرت دا اللہ یا نشتا بدلی دل دین دا اللہ لڑا یا نشتا بدل دل تقدیر دا اللہ لرات ذالکت دین القیم او دا دین مضبوطا و لیکن اکثر دخل کو نا پوئی نا منی بینا نا کونو منی بی نا ذانکی نابت پیدا کے شیع ورگردی دنکی اللہ تا یو عمر ای نابت ذانکی پیدا کے تقوی ذانکی پیدا کے دمونز کامت کوئی مشرکان کی گی ماہ مونی بن لیله شیطان سو ورګردی دن کې الله تا وتقوه یریګید الله نا واقیمت صلات اور واج او ورکوې منځونوتا د اقامت قامت یا اقامت الدین دار ادی په اقامت و صلات سره باج خلق وکړه مونږ د دینه اقامت کوې او باج خلق د دین دعوت کوي شهادت کوي خو د مونږ مقصد درج مونږ د دین اقامت کوو نه تا خو دا پورې هیڅ یو حکم قائم نه کوو د دینی اقامت د موس په اقامت سره د نړیواله موست اقامت او موس د دوام ورکاو کنه یوره مونږ د دینی اقامت کوو چې کله ها یو اسلامک سٹیټ قائم شي نو څه بوي شي او واقي موسلاته مونږ د اسلامي معاشري او د اسلامی سلطنت نه منکر نه یو هو اقامت الصلا اسلامي معاشره دې سره راضي چې کله مونږونو تر ریواج ورکولي ولا تكونوا من المشركين او تاسو مکیږی د مشرکانو نه مینه لزین اداک سانونا چې ټوکړې کوه خپل دین او کانوا شیا او شدا مختلفه ډلې هغه دین تاسو نڅکو کله حزبین به مارتهن فرحون او هر دَ... هر ډلا په سوچ سری خوشحالي پی کوي واذاه مس الناس ڈکل او رسی انسان تا مصیبتا رابل اقپل رب لرا منی بین ایلی اخلاس که انکی لرا نو بیاچ کلو تا او رسی اللہ دا اقپل آرام یو ڈالا دا دینا رف سر شرکی شرکان جوڑی لی اکپرو بی ما چې لی اکپرو شرکو کی نو دیدا پارا چدي کوپروكي پاس چې ورکلي مونږ دي لاره پتا متو پیدا واهلې يا زر دي چې تاسو به پوښې ام ان دلنالیم سلطان اي مونږ نازل کړي دوي له دلیل استفهام انکاری یعنی مونږ دي له دلیل نه نازل کړي چې هغه ثابت دی د بندګي دا حچا چې دی د الله سره شریک وي او اذا ازقنا نزار رحمتا کی کلا اوسکو مونږه خلکو ته خوشالي دی په خوشاله شي چکاله وا تا ورثه بت حالی پس او ده یی چې مخکلي دلیل اسونو دی اذهم یقاتون دداه کنو می دی کیا اولم یرو ان الله یبسط رزق ال می انشاء یقدر اولم یرو آیادی سوچ نه کیا چې الله پر حق رزق چل چو واړي او یقدر او تنگ یو یقینا په دې کې دلایل دي دا قوم د پارچ ایمان لرلی فاتزل قربا حقا نو ورکه رشتہ دارو ته دای حقونه واعتزل قربا حق ورکه رشتہ دارو ته دای حقوق اه ځکه مخه ذکر کړي وا چې الله رضت پر اخې چاله چوغاړي اوس پر اخې د رزق سره راضي ټول آیتونه مربوطي خيوب سره ربط مناسبتی نو پر اخې د رزق سره راضي سي له رحمه سره د محتاج سره احسان کړه تا مال ورا کته مال ډیرول غواړي نو څه کوا اه ته کوشي دا کوا زړښتدارانو دا خیال کوا حديث پاک کی راضي داسې رحمی بره قیامت پر الله توي الا من وصلني وصلاه الله یا الله چا چې زما خیال ساتلی تی خپل جوار رحمت کې زیور کی او من قطع عني قطعه الله یا الله چا چې ټوکلي ټوکلي کړي ما چې دی بګي رښتدار بګي چارو اوستي ترو بګي چارو اوستي ما ماپا بګي چارو اوستي ترپ بګي چارو اوستي دا سرخ واقع پکچا رہا استی دی مور بلار پکچا رہا استی زان اخپل زانا سیدر احمی بو یا اللہ پاکتا کستو ٹکڑی ٹکڑے کے خوا فآتِ ذلقربا حقا پغریبانانو خرج کوا دخپل اخپلوانو خبرجیری کوا جسمانی حدمت کوا زبانی حمدردی و سرکوا فآتِ ذلقربا حقا نور کوا رشتہ دارانو ته حق داغی مسکینانو تا وَمَنْ يَسْتَبِيلُ مُسَافِرًا ذَلِكَ دا لَّهُ دا غَرَ کار دیخه للذین ظفرات سانو چغالی رضا ده الله او چې سوق د رښتدارت او حقوق خیال ساتي د مسکینانو خیال ساتی نو اولائک هم المفلحون نو دا که سان دی کامیاب وو ما اعتیتم من ربو فی اموال الناس او آجو ورکوې تاسو چې زیات شي په مالونو د خلقو کې څه مطلب ته چا را یو چمال بیا له زیات را کی دا مرز زون په زانو کې مشتا چې چا کارو دی نو هغه ودی کړه د لو څو یاد یو نیمه سره جوړا یا څه سامان ورزیو سي مطلب یې سي چې بیا ما کار خادې دیمه را ډېر زیات را کی بیا باندې خلک نو ډېر خادې کړی یو چا ته لپټا غستې یو چا ته ا آ, سامان اغستې بلچا ته جامع آغستے, بل بلچا ته کپڑے اغستې 4400 خو په دې ډیر وحی صحا دي پرانی شي نو اته وځ په موچار وړو ختمونو جوړ کی وړو وړو کې درس پک نی ویلي نو بلاشی وینا بوکی بلا نه لري نو زنا نه تبوی کی نه لا درزار پر نه او ته ير وینا پکې مګ نه ته ما خلکو ته پوری دي بل ته قرض ورکړی اوس نو که تا استاد اسنه دی دی ماله کې زیات دا سود دا دی ښا دا ستل اګه ازې خپل خپلوان یو بل تو ورکړه راتلکی نو ګناه نه ده یو بل ته تخپې ته هایپ ورکې 40 روپیا در کې تا ول سلور کې شلوار کې خوښاله سره خدانه ج غریب پریشانې بیا چې کتا ولا بیا ورته کې تا سره چډ غم خادي پاتې یاره په دوه علما سړی رولې دي خو مونږ ته بدلم خلاص نو مونږ ته واپس راو نو غم خادي پاتې نه کتا داسې کیسه استعمال کی سره نقصان نه راځي بلکې نقصان بره دي زیادت نه راځي وما اتيتم بالربا او هغه جوړ کوي تاسو سماله چې زیات شي په معلومو خلکو کې نن دانه زیاتېږي په رضا الله وما اتيتم من او هغه تاسو ورکوې زکات نو زکات سره ډېر اجر دیږي ور اذباب پسو کیس په باندې دي یو ازباب حقیقيي دي ازباب حقیقيي ته وایي کی قرآن او سنت کی پاغیدہ اللہ ترطرف نہ دا ورکڑے وعده دی کہ قرآن کې الله فرمایي ان تتقوا الله کتاسو کې تقوا را او مَن یتقی الله یجعل له مخرج استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل لسماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل جنات جنات الله کو منحارا پا دا اللہ تر پر استغفار وعده را په احادیثو کې پاموزو موز را تپینځ وخت دا موزه اهتمام کاوه ساده د مسائل حل تر دې mehnat کاوه مونکي نن پدې مت مې نه ګنکنه کیو سړی د دینکار کوي بلکې ته تفوس کوي یا ته سکار کوي یره بس جماعت خدمت کوم د دین پرمنده تلوا ما نه لکه څو نور سکار کوي یره بس دا کار کوم نه څه مطلب مې داره صدا دن دنیا سے مروړې هر غړې کندر غړې هغه سره برګوړې ناروړې مرګوړې ناروړې غالو ما څه ګنګټ کو نه مچاو ګنګټ مرګوړې نه بیا هم به هر حال کنه کته ته ما دکان نه مطلب ی چې د دو دکان دو سره د بدارضک مامله حلې اګه دیو د دین کار کومه دین ستاس لکه ناس نور څه کم را دي په تدریجه طریقې سره د الله تبارک و تعالی د دین په مهنت دونې یقین نې حالان کې چې الله د دین مهنت کوو دا الله وعده را حضرت جيم مولانا یوسف رحمته الله فرمایل وتاسو د دین مهنت کوو دا به دینه خلق بکړیږي او دیبه مهنت کوي غلیبته به یېږي سس دیبه ګټي الله به تاسو د دې په جدار کوي دیبه تاسو به خوړې یبه تاسوالو کو ټول خلک د دین مهنت شروع کین بیا بیا با لا پاک دا کافر کړي او دی به غټي او تاسو به سټه تاسو به خوره بیا راځي کړه کافرانو م اسلام کبل کړي دین یې نو بیا حضرت جي رحمته او تا وای بیا با لا پاک د بنی اسرائیل غو ته تیار دي درکې ما هر دین مهنت کو په دین الله ور کوي ته ګورنه کوم خلک د دین کار کوي د دین مهنت کوي په پال اس کړي خیس کړي په پایش ماش کې او با دي خلک د جربونو د ایربونو مالکاني او تاسو سره خبري شورو کې تاسو په ډوڅي چېول له یو اسباب حقیقي دي توبه استغفار او دا او, او ته دا اسباب اختیاره وا ته دا اسباب اختیاره پرې دا الله دا ورکړی وعده ده یو اسباب زونیه دي لکه د پټی کار ملازمت کولو تجارت کولو کاروبار کولو نو دا ناجید نه ګ난ه ده په هغه کې چې د سیس ملاوې ده پیسې راتله له مثالي هلکې دل دا زونی دي کله مثلا هل کی کله بن هل کی کله ډېر زمیداران رونه یو ټول فصل مهنت کوي او بخاري کوي خوري اچي ګوړ چاري عرص کوي کوي پدې کې باران راشي طوفان راشي ډو فصلونه شي غنی خراب شي غنم خراب شي جوار خراب شي وربشي خراب شي کله یو نوکر کسي پینشن ته انتظار سو کاله اصل لاس کاله شر کاله پینشن والی او په دې کې نه کان سوال چې ابو کی صاحب د درې ورځې کې درې لاګرپې پکا دي کې نه توبمنه ولادت به دیمني مطلب لا خپل شیز ملاونه شو دا سبا بي زونې یو ازبابي وهم يدي چې ستا په وهم کې دارا دي د سره کې نه مال زیاتې نه کړه د سود کوما نو چې لاګرپې می ته د پښو دوه کې مال بدو ملاوي شي زه بیمه پالسه کې نو کریمه مال په را دي د سود کوما رشوت اخلمه ګاڼې اخلمه د خوري صدره سره راخور دي صدره سره اې تیمانانو ورونو یڅه درا سره غلیکار به ډیر زیاتی دا اوسه هم دی پدې سیس کمیږي اوستا وهم کې دا راځي پزکات او خیرات سره مال کم شي نه پزکات خیرات سره ستاسو مال نه کمي دا نورم زیاتی وي و ما من زکاتن او اغا ج تاسو ورکوي زکات تريدون غواله پدې رامن ته ادا الله نو پزکات سره تعالی الله دا ډېرې او بولائکهم المضعفون ذو تا غسان ډیرونکي لري جنو لرا الله الذي الله دې اغزاد خلقكم جتا ته پیدا کړيه او بیا رزق دکې تاسو لرا دیو ملقي تاسو بیا بجون کی تاسو لرا هل من شرکای کوم آیا تاسو شریکانو لراشته سوک چې داتکارو کی سو سبحان او پاک دی الله له شریکانو نام وتعالى او بل دی الله دا سنا چې دی وسره شریک جوړای ذوهر الفسادو فلبری والبحر کار شوی دی عذابونا فساد نو مراد عذابونا فساد مصیبتونا په اوچاو پهلوان دا کې په جواب دا چکړی له حلقو لا سنو یعنی دا گناهونو په واځه زګر گناهونو سرا په مشارکه فساد راشي پسمندرونو کې په میانو لري تکلیفې په هوا کې مارغانو ته تکلیفې ذوهر الفسادو فلبری والبر دکه چې کله کوم انسان ګناه کوي اخلاق کوي زینا کوي سود کوي ارش کوي نو دا هغه ټول زنا او وتم دا هغه هغه اثرات رسیږي هغه زناور مولا بیا خيري کوي زهرا الفسادو کار شوي دی تاسو بنا په اوچو په لوندکه په سبب د ګناوونو د خلکو چو سګي دی هغه با سداد هغه ملو چدی کړي ديره پارا چې دی روږږي تا عدالته دنیا کې الله لږه سزا ورګي حساب سره ورګور دي دې سمشي ورنه په دنیا کې پورا بدله الله نه ور کوي په دنیا کې چا کې طاقت نش تجربه الله تبارک وتعالى سزا پورا برداشت کی راک پورا سزا ورکول او بس مړ بشینو د قیامت پرد بالا سزا ور کوي قل توایا ای نبی علیہ السلام سیرو فی الارض اوګرده پد مګه کې فنظرو او ګورایو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل چ سرهنګ یو انجام دا غسانو چې مخبوده دینا او اکثر د دینا مشرکان او فاقم وجهه کا نتو برابر ځان خپل دफारه د دین مضبوطه مخکې داغ نه چرابشی او رضا لا مردل له من الله شنو بيا وا پسې د طرف طرفه ده الله نه فدارف کی یسدعون ټوکلي ټوکلي بشي خلقا یا خلق با جدا جدا شي من کاپه چا چې کوفرو کاه ف کوپرو په دبال د کوفر ومن امله سوالی ان چا چې عمللوکونییک نو پې د د خپلو ځانو مزپاره ده پهلی ان پهسیهم ام حدون نخپلو ځانوتهښ ته یارییم د ازیل لنا آمو د دپاره چې بد لور کله آ ک سانوته چېمانې راړلی فاملو سوالې هااتې عملییکې په طرقا د نبی بیا ل سلام۔ من فضل ی د خپل فضل نه الله محبت نه کوي کافرانو سره و من آیاته او باز د نخو د دا قدرت د الله نه او یرسل الرياح علی gibaduna کله قرآن حدیث کې ریح راشي کله ریح راشي نو ریح د رحمت هواګان توي او ریح د غذاب ا توفان توي دی آیات کې د هواګان دا هواگان فواید ذکر کای شه خدا هوا مبشرات بل رحمت دا الله ای په دې در نورم پته دی بل خلک په کښتو کې زی حلال رزق طلب کی. بل بلچې شکر پیوکه دا 15 فواید د هواگانو ذکر کو او من آیاته او بازي د قدرت د خدا الله نه راليږي الله هواګانی مبشرات زیری د مخ کې د پر رحمتنا یو سا تاسوله د خپل رحمت نامولې تجرل پولکو به اری او د پارا چې روانې کې په حکم دهله او دا کېل دا دله ډیرې رحمتی فرې متمون او تا س پته نه لږي ددي پته اغ چاته لږي چې پهکم ځای کې غټټ بهبحورونه دي سمندرونه دي هلته پو نهپ نور سنی هلته بیا سړ وي سړی یو کیته بیا انت د دا کې ګنټو ګټو چې کې کلل را ولید تجریال فول کو به امر ہی اے یدا پارا چروانی کیشته په حکم د الله دغه په قران کریم کې الله ډیرو زینوی کی کیشته ذکر او دا کیشته د الله طرف نړیواله نعمت دی او دا سوړلې شوی کیشته یو کېسمه سوړلیدل دلته موږ د پارا دا ګاډي موټر سایکل او موټر او دا نور ګاډي وغیرہ د هم د الله وینې امد نه وی ته ګرانه و چې پیاده وليتمتاو من فضله او دې فضل دا پارا چې ولټه دا پدال الله نام ونه علكم تشكرون او دې دا چې تاسو شکر وکي شکر څه ته وې دا الله تبارك وتعالى نعمت دا الله پتوعد کې له ګول له شکر وې او دا الله تبارك وتعالى ورکلې شوې نعمت دا الله خلاب کې استعمالول دا نه شکري دا ولقد ارسلنا من قبلک رسلا او یقینا لیگلی موږ پاکستان آ غن پیغمبرانو او ستانه مورثوم یو پیغمبر لیگلی غلام احمد قادیانی د دا داو پکېنیستا ولا قد ارسل من قبلک رسلا پدی کی اشاره د نبی اسلام ختم نبوت تا او دا دا بنیادیه قائد دی دا مضبوط عقاید پرې باقی ده ساتل پکاري نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دی دا غن رستم بل پیغمبر نشتا کچا داوا کړي وا په هغه دور کې لکه موسیلمۃ الكذاب اسود انت و غیره اغم مرتد خلکو ک بیا رستم په پنجاب کې ا, آ, آ په ہندوستان کې غلام احمد قاضیانے پیدائش مرزا مرزا غلام احمد نو هغه ځانتا مرتد دے او دا غ عقائد هغه ویژه پیغمبر ما غم د قران نه بعد درایل ذکر کړي چې په قران کې راضی پیغمبر براضی او اسمه احمد ننب احمدی یو پیرد آغی سرادا حضرت جی سید اتاولا شای بخوی رحمت علی مناظر را گلیوا نو مرزا غلام احمد دلیل پیش کو حضرت سید جی رحمت علی و تاوی تاس رسد دلیل دی وی ما سر پا قرآن کسا بوچتا کنا چه نبی ریسلام وی چه رستو با زمانی پیغمبر را دی اسمه احمد دلیل نب احمدی حضرت جیو تاوی سانمه غلام احمد دی وی ننا او مذاق کړه کله مقدري داتې نه لږه نو زه احمد نشوما حضرت جی وی ښا حضرت او توی زمانو عطا الله دی عطا تینګ زان الله شته ډو مالې ګرې نه خبيصه تاړو مالې ګرې نه ځان لګيای دا قائد او عقیده د ختم نبوت دا فتنه فتنه انکار ختم نبوت له فتنه دا غلط پرکی یاد ساتل ډېر اهمي کله کله پارچو parserOptions کې سوال امراشی دا مرزا متالق او دا پرويزي متالق تاسو څخه دي دا غیا قائد دي او دغه دوابات د قران او حديث نه کوي چې بیا دلته پته یې غوري ولکد د شیعګانو سو د لایل دی روافضو او پرويزيانو او قاضيانو د دې کم کم عقایدی او د هغه قاید ټول د قران او سنت پرانا کې ولکد ارسلنا من قبلک رسلا او پتا چې سره علی ګلی مونګه ځکه نن قاضيانو خپل تحریک چلی پرويزيان خپل تحریک چلی روافضو خپل تحریک چلی څوک چا د موخه دوايان ورګي تو کاله پیسیو ورکې څه کوي څه خلک قادیانان جوړایو ولقد ارسلنا من قبلک رسلا یقینا لګلی مون مخکستانا ګن پیغمبران دا يقومون تا راغلی ورلا پخاره د لایلو فنتقمنا من الذين اجرمو نو مونږه بدلاوه ستل اچانا چې جرم کړي وو او مونږ لازم دی امداد د مؤمنانو الايزه ارده ورکې د ایمان امداد کوما الله الذي يرسل الرياح الله دي هغه زاته چې را لغي هوا غا نه او تسير صحابه روت دي کې وړي دي دي هوا غانو سره ورې دي او چتي شي فيبسته نو کې غل را د بر طرف کې دا ورې دي بر طرف کې ولي رولي راځي کې په شاهو څنګه الله وادي نو ګځ د لره کې سپن ټوکړی لاندې بانندې پهطرلو ووته نو توینې احساس کې د باران نه چې ر د غدم می نو داسوو کې دري تا لانمې د پخپله کېږي په دا عاساببي کم کې وری غ له هغه چاله چ غواړی دغپلو بندی ګنوونه سخت ګمیه یا هواګې را شي خکلی باران روورېږي نو ظ هم یاست شیرون دغ وقت ډیر خوشاله شي خلکه۔ یشکر دے اللہ تعالی رحمت باران او ورا و و ان کانومن قبل اگر چې دی عمر کې د ناظرې دی نه پدی لمبلسین نو می دی کون کی فنظر الی اثار رحمت الله لکه د الله د رحمت نه ته وګورګره مړا چې څنګه تاسو کایز مکا پرداو چوالینا الله په دی باندې قادر دی چې هغه ځمکا پرداو چوالینا تاسو کوي نو ان ذلک لمحیل موتا نو د الله با جوندی کوي مړ له راه اللہ دا ملو پا جوندی که علم قادر او الله پا ہر سا قادر دے ورئین ارسلنا ریحا دلتے ریحاں ذکر کر که مونگا آر اولی گو ریحاں سیلے در عذاب آغا سیلے لطوپان آغا سیلے دکا مخی مونگ پرخ پا مین دا ریحاں دا ریحاں کی ذکر کر موسپرن ارسلنا ریحاں که رولی گو مونگ سیلے وینی دی نو شورو بشورو صدا غینا این کار بیکو دا کافران دی این بیر سلام کتا دی دا دیر زیاد لگیا ای چگه وطوه تا کافران مثال پشان دمڑو دی او فاینکا لا تسمیه الموتا تنشی اورول ملوتا تنشی اورول کافرانو تا چی دمڑو پشان دی ولا تسمیه سمت دوها او تا اورول نشی کولی کنو تا دبلنی کون خبره ری اذا ولو مدبرين جکرو بغردی شا که انکی وما انت بهاد العميه او ته نه ہدایت کونکی ادم دوتہ چروبازی اګی د گمراهاینا انت تسمعو الا من یؤمنو بیاتنا انت تا اور ول نجولی مگر اتا کی مان روڑی زمپایاتونو هم مسلمون او دی حکمون منی الله الذی خلقکم دی صورت کې ډیر دلایل عقلی ذکر کا الله اولهدي الله دغزات خلکه کوم چې پیدا کړيوي من دوههن د کم زور نه یا وی وی غمی و دو هغه نو پ غمو کمزور وبیا نو بیاو ګرزول په د کمزور نه تااقته ابتدا کې دڅونه کمزورې ووي تاک الله تعاقت را پیدا کو تاکې الله استات پیدا کو نو بیاو ګرزو په د کمزور د طاقت نه کمزور ووای و ش به بډهوای یعنی خپل ځان کې د انقللااد ته سووچکه پتا کې الله سونه انقلابات را واستو پتا کې طاقت نه وو الله ستاسو په مضبوطي کې الله تا تاسو تا تا قوتي ګویاي درکو ساره دماغ درکو تیز وانه تو رسولي به کمزور ali تو رسولي بوډا واळी ته الله په دین انقلابات او پتا کې پرواستو قادر دي وستا په دوباره جنم قادر دي يخلق ما يشاء پیدا کې الله اچو او الله په دې قدرت نو ال وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ فَتَخْرُجُ الْمَرْءُ مِنْ شِقِّهِ كَأَنَّهُ بَكِيَّ مُجْرِمَانَ مَالَبِسُوا غَيْرَ سَاعَةٍ شِنَوِي اسار شي وي یاد د اوسات نا كَذَالِكَ كَانُوا يُفْكُونَ دارنګ دي اوړې دي کې د حق نا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ وَبَوَائِعَ كَثِيرٌ شُورَكَلِ شُو وَتَئِلَ مَوْئِمَانَ لَئِبُوا وَتَئِلَ قَدْ لَبِسْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ تاسو ډېر وخت یې کوسنو یقینا نو وخت یکو تاسو په تقدیر دا الله کې ترځه دوباره جنپورې په هاذا یومل باث دا ورځ د پورته کې دودا دا ورځ د قیامت دا یک اشاره قیامت هڅ تک دخات او په دې روم کې هغه مضمون د قیامت سره ذکر کو پاجیبان دا سرا په هاذا یومل باث نو دا ورځ دوباره پورته کې دودا ولکنکم کنتم لا تعلمو لیکن تاسو نه پوي ایا مې دین دا دا څو رد دا لا ينفع الذين ظلموا په دبرن کې ظالمانو ته باندې د دی هالت ظالمانو باندې کوي په دنیا کې کله کله څو ډېر عادت کوي د خلی صفایې هی خبر اقوا دی خوا کی چې اوسیس په سریبانه په دوکاور خرص کی چې اوسیس دې په دوکا بدل کی چا سره دوکاو کې د خلی پالیش هغه پالیسی اختیار کی هولته دا خبرې نشریږي ها اته چې په نړۍ کې په دنیا کې خبرې پای وبې فیصله کیږي په یو مزله فله نه په د غرضبه پ دور نهې ظاللیمانو ته معغزرته هم بانې ددي والله هم یستتابونه او نهبا ددي تو به قبل للی شيقب ربنا ل الناسې په تا کثره بایان کوي ديمونګه ل الناسې خلکو ضروری م او الله ل الناسوي چې دقرآ مدي خلکو ته را لګی دا خلک به دقرآ راداخللي دا خلک به دقرآ د بښوال بیبي چې څوار لس علمي نيکړي قرآن باندې راغلي ښا چېب قرآن راغستو نو پتملې په دا کافر دي د عوامو د قرآن غي امي څړي دي قرآن د کوي دا قرآن یوازې د مولا لپاره و دا د عوامو لپاره نو دا د ټول خلقو د لپاره و ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل هر قسمه مثال زواجر او بشارات او تخويفات او قصص دا ټول قرآن کې بیان شوي ولئن جئتام كترات لو کی دیلا بی ایتن او معجزہ سرا ل یقولن ل یقولن الذین نو حمھا و یب کافرن یتاسو مگر باطل فرست دی بیا من منی کذالک یتبو اللہ دارن موہر دا و ی دا موہر چې الله دا داسې ډایریک نه وای احادیث کرا دی نبی علیہ چې کله یو انسان یو گناو د دپدې زلبانی یو نقطه سودا یو بلیک پوینټ والی شي نو که د سوچ کو چې اوه هو ګنامه وکا الله می خفاکو رب می خفه پل خالق او مالک می خفه کو سترګې می غلطی استعمال کې او ګنامه غلطی استعمال ګېړته می حرام واچول د سوچ کی پورن توبو به بیا بڼ کوم اغه پوینټ زایل شي ختم شي او چې کله دی توبو نه به تي ور پسی بل نو هغه نقطه لگا نورم سه واشي په چې بیا بلګوناو کینو څلګا نورم سیواشي نو دا غون زړید نو کټونه دکشت تک تور زړیاشي نو بیا ولا ګناډو حرام به ورچې یو لکونه به حرام ورچې ایس پروا به نیو شپو ورف دسترګو د غږونو پزینا کی به حیاه کې امتلای دړ سکون بوته نی خو پریشان به یو کذالک دای نورستو الله تده پلمو رجباریت بیا له ګنا ګنانخکاری کذالک یتبو د ررنګې وی الله پونزا کسانو لا الممون چې نپږې ف بیر صبر کووه ې سره مطالق دی ف بیر ص کووا د الله ح نه دی بهتا ته اه بیر اسلام عتونونه در کوي ساداخلله پرافگانډې ب کوي الزونه ب لګی خوستا کار به یا ف بیر صبر کوهوا د الله ح نهې ده۔ ولا يستخفنك او بهمت دينك تعالا اكثانا لا يوقنون چهږي یقین لري په سوره روم کې مختلف قسم دلایل ذکر کولا شوه انسانا سوچوکا الله تعالی بي بيرا کړی را ستاسو جنه پیرا کړی را واسمان پیرا کړی او ځمکا خلقو ته مختلف رنگونه مختلف جبو والا ولا پتا خوبرا ولي نو وللاج پرالېګلې آرام د نو د حلال رزق تلاش ته الله راز را لېګلې ده الله باران را ورې یو زمکه په تازه کوي یو وداله سوق کوي یو ګوراز مکه آسماني ټینګ کړې دي زمکه آسمان اختیارات د الله وز مکه آسمان اختیارات د الله وداله خبرو منا ود الله قدرت نو قوتو ګوراه هواګانې را, را لېږي مکه ته بار نپد رحمت لګد الله رحمتونو وګورکنه دا چول دلائل ذکر کی کہ وہ انسانا دا اللہ توحیدو منا اللہ لگا لکی دا نافرمانی مکوا دا گناہونو نتوبہو باسا سورت لقمان مکی صورت دے و کے اطفان دستم نمبر دے نازل شوی رستو دا سورت سوفنا و ترتیب دا سورتونو کے یو درشم نمبر دے روضته د صورت روم نا هر کله چې مخکي سوره روم کې اسبات د توحید ذکر کو په دلایلو عقلیه او سرا د سوره لقمان کې دلایله عقلیه نقلیه وحی ذکر کې دफार د اسبات د توحید په مخکي سورات کې اسبات د توحید بالادله العقلیه او په دې اسبات التوحید بالادلت العقلیا والنقلیا والوحیہ یا مف صورت کی بشارت ذکر کا مومنان ہوتا نو پدی سورۃ لقمان کے اغا مسئلہ ذکر کئی چاغا سبب دا بشارت دے پس سورۃ لقمان کے اغا مسئلہ ذکر کئی چاغا سبب دا بشارت دے یا محکیه د صورت روم اختتام وکاو په ترغیب ال القران سره نو سورته لقمان شروع کای په ترغیب ال القران سره یا محکیه صورت روم کې د توحید او د رسالت اسباتي ذکر کا نو لقمان کې ذکر کای واس بیر صبر کا یا روم کې ذکر وشک چا مساله او منلا دارومیان انطفاد حبوا تملاوشی او دا دون اهمه مساله دا داغي اهمیت د دا لقمان حکیم د نسیت نو ګورا چاغز ویتم کم نسیت کو نو دا مساله و تاول بیان کړي وا یا مکه کی صورت کې او سورته عنکبوت کی ترغیب ذکر کړيو جهاد تا وسورت روم کې نتیجر الجهاد ذکر کا او دارنګي طریقې دا جهاد اوس په سورته لقمان کې اوس په لقمان کې دا لقمان حکیم صاحب جهاد ذکر کوي چا کومه مساله بیان کړی و یا مخ کې سورته د بادشاہانو ذکر او کا چې چار دنیا د پار قربانې او داری امراض ذکر کا دلتا د یو غلام حبشی مجاہدہ ذکر کوي د دین د پاره او دارنګه داغه اغه مدح ذکر کوي حاصل د صورت پدی صورت کی دلائل عقلیه په توحید باندې درې بیانې کی دارنګه پدی صورت کی دلائل نقلیه او وحیہ دام بیانې فدی صورت سورته ترغیب ال القرءان او نه بيد شرک کایو پدې سورته ابطال ابطال لشرک حاصل د صورت اسبات د توحید بدلایل سره اېم تیدا ان وک اس ما خلق ب ذکر کایو یوم او دوی معانیدین الف اللہ ہوئی کی <جی> پماند دیو روپو tilka ayatul kitabul hakeem de ayatun ke targhib ilal quran tilka ayatul kitabul hakeem daayatunad kitab al hakeem da hikmatununa da ko o dan da quran hidayat de o rahmat de lil muhsinin da farad د قران دا په پیدا څوک محسنین به اخلي چې پای کې اخلاص منی توحید مانی اتباع نبی عليه السلام کوي الذين يقيمون صلاه د مکه صفات د قران ذکر کو هدن او رحمتنا اوس د اهلي قران صفات ذکر کوي دا ګوره یو بل سر مربوط لګي درې دي مکه دا قران او صاحب ذکر کا اوز دا اهل قرآن او صاحب ذکر کئی اللذینا یقیمون صلاتا او دا ما سبقا دا فارا صفت کاشفا دی چه دا محسنین کم خلق دی اللذینا یقیمون صلاتا آکسانا چر واج ورکی المنزنو تا ویوتون الزکاة ورکی زکاة یعنی اخبل پاکی حاصلی فل تزکی انفس کی ذکاچہ مکہ کې زکات نو پره شوې یا بعدې مو پسیرین ذکر کېده زکات حکم په مکہ کې راغلو خدای غي نصاب او خدای تفصیلات دا د هجرت پدويم کال باندې بیا شوو یا وی او تو نزکات موراتنا پاکوالید قائد دي او هم بالاخره هم یوقینو او دی پاخره باندې یقین کوي یا اولائکا علاہ دم ربهم دا حلق فعظیم الشان ہدایتی دے حدن که دا تنوین دا تازیم دا پارا دے اولائکا علاہ دم ربهم دا کسان دا موصوفین پا دا صفات و سرا دا فعظیم الشان ہدایت دی دا صرفا دا رب دینا و اولائکا هم المفلحون او دا کسان دی کامیاب کامیابی دی دیکھ رکھا چې کم کاڅه د منځونو پابندۍ کوي د خپل عقایدو دروستګۍ کوي په آخرت یقین ساتی خدا دا کسان کامیاب او من الناس مخکې د قرآن کریم او اوصاف ذکر کوي اوس د منکرین او کبایح ذکر کوي چې کم خلک د قرآن خلاف دي او من الناس او بعضی د خلقنا دی آیات بارکه مفسرین ذکر کوي چنذر بن حارث او دا یو مشرک تاجر و دیبه مختلف ملکونو ته سفر کو نو دبا بیا د شاهانه اجم د کسرا کی دا به ورسته او مشرکان مشرکین ته دا محمد چه دی د تاسو د هادیانو سمودیانو کیسی کایو باغیان دغه زخول بهترین کیسی کوما نو دروستم او د اسپنديار کیسی دا خلق خلکو تکولي الله د ای حال ذکر کایو د قران مقابله کې اغه بجانو تا او کسو تارو او ناول لترجی وار کول دا آیات دا غي مزدا کوم ګرځي ومن الناس بعضی دا خلقنا اغه سوق دي یشتری چ اخليا پیسې په ورکي ومن الناس بعضی دا خلقنا اغه سوق دی یشتری چ اخلی لهو الحديث اغه علامہ ابن یوزی رحمتہ اللہ علیہ ذکر کوي یا مراد ته نه یا غانی بجانی کړه غانو بجانو آلات اخلیو دې دور کې اخلی په دامپکه داخلي کوټه ټیلی ویژن رولې غانو بجانو کې سټه رولې غلط شي دې غانی رولې یا مراد ته را باطل خبره یادرې ما معنا مراد ته شرک یا بلدا لوه الحدیث اگې ته وی کې انسان د الله نه غافل کوي دا غاری او کاګاندا ته تاویر دي کاغه غلط مجالس دي سړې ده چې مجالس مناقض کوي چې پهغه انسان د الله پاک لږافر کیږي د زنا نو سره دنا مهری مخدص سره اختلاط او کمبینیشن کول دا ټول لهو ال حدیث دي ومین الناس بعضه خلقنا من ها سوق دي یشتری چې اخلی لهو ال حدیث عربی په نو قران نبی خلق مناکایو یا بعضی مفسرین دې څرګرکی د ک مشرکانو با هغه وینځه واغستی نو چرابه واستې پای باندې بغډاګانې کولې غانې بجانې به په خلک بل قرآن نه کوارالو نو په دې آیاتونو کې دا ای حال ذکر کوي ا ابن ابن رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه ای ذکر کوي یا الله او الحديث دا مراد غانې بجانا وَمِنَ النَّاسِ بَاعِثَةٌ خَلْقُنَا ا سُوق دې چې خپلې به دې خبرې سره پارا کار سره لې يو د الا ان سبيل الله چې واړي په خلق د لارې دا الله نه بغیر من بغیر د دلیل نه وي اتخذها حزو اونی سی لار دا لار ټوګي دین پوره ټوګي کوي اولئک اللهم عذاب دې کا سانو د پاره عذاب ذری که اون کې ده او الایکا لهم عذاب مهین او ګوره د تکه ګنا دی بجانو سره هغه مالم به برکت نشي ظلم انسان ته تبا کی او د دن په دی باندې پیسې مولګی خپل مال په قربانی یاو په دغه څه اعمال کړی چې په غیر د دین توهین کولو دغه داسې کارونه کولا ټلویزیون یې کور تر اورلو غاني بجاني کور تر اورلی دا بیحی لباسی کورتا روڑا نو پا دی خبرو سرا دو دا جین احانت کو دا الله دا کتاب توحین کو زکا دا پارا بدا سے عذاب ورکولی شی چیل دو پی احانتو شی اولائکا لهم عذاب محین اولائکا داکسانا دیلر دے عذاب زلیل کونکے مام حسن رحمت اللہ لے ذکر کئی ار اغسی چې چی انسان غافل کئی دا قرآن نه د عبادت نا پک داخل دی د لوبې غځللی ټوکې تکی د دمتوباعات ته دا ټول په کېداخل دي و دا تلله علی او چې کله لوستی شي پهدي زمونګه یادونه والله مستقبی را د وړی لوی کوونکې کالم یه چې دا ډې دللی نهدي چې ونه پ لست کې تقبول سره به وړی او ګای چې دا ډو دا وړې دللی نهدي که اننا گویا چې تدد په غونو دونو阿里 دې په بشیرم به عذاب الیم دته کارې کوو چې او ته کتاب بیانې دغه کې خو کې خوادونه تکبرې کوو نو پاره سره زده مؤمن درمن دې دو دا مؤمن له تبدردو رسېدو چې گوړه دله کتاب بیانې دې د کتاب نو ګردانی کوي تکبر کوي لوی یا نو په بشیر او به عذاب الیم درناک عذاب بيوته دا که د مؤمنان درمن کړي وو پپشير هو بیاذابن الیم زیر اور تور کا فازاب درناک سرا ان اللذین امنو اگا سانچی مانیرو لا وامل الصالحاتی عملو کو فطریقا د نبی علیہ السلام لهم جنات النعیم دیلوی اگا باغونا د نی اماتونو خالدین فیہ دی وپائکی همیشیا و الله حقا اور الله دشتیا اللہ, اللہ زراور حکمتونو الزاد خلق السماواتي بغیر يامدين ترونه او دلائل عقلي ذکر كې خلق السماواتي دلائل هم هرګرو ذيات دي کنه کې کنه په صورت کې اغه دعوه دا ثابتې ورته داوی ثابتول دا د دا پاړه یو دلائل عقلي ذکر کوي یو دلائل نقلي ذکر کوي یو دلائل وحي ده ذکر کوي یو بله په حلب سره په قسم سره بیا دلائل عقلياسو کیسه باندې دي دلائل اقلیاء محض دلائل اقلیاء اعترافیاء دلائل اقلیاء الزامی مسکت للخصم او دلائل اقلیاء کلا دا انبیاء لئے مسلام نئی، نو دا انبیاء اجتماعی کله انفرادی کله دا عباد صالحین کلا کله فیریان نئی کلا دا احوش و طیور نئی او کله دا اولیاء کرام دا رجال صالحین نئی لکه صاحب یاسین و رجل مومن وغیرہ دا یاد ساتے خلق السماواتي بغیر عمد ترونه پیدا کړی الله اسمانونه بغیر دستونو چې توله ګوري پدې پورت اسمان ته وګوره هیڅ یو ستون پکې نشتا ځکه کوم یو غټ حال جوړکا بغیر د ستونونه نه بغیر د پیلرو یو غټ حال جوړکا یو कधी داسې نه شی جوړولې خلق السماواتي بغیر عمد ترونه پیدا کلی الله اسمانونو بغیر دستونو چې تای وی نه یو والقاف په ارض رواسيام او چولی دي پزماکه کې پاخه ګرونا انت میدبکم چې نو خو سي پتا یو دحري علماء نه اعتراض کو چګور دي خو مونږ چې تونه جوړا کار کو په دغې نه مخاس په باجریسو سیمټه څخه وره اخوات اته اثر راغور دیګي پدانون الوي چې چا له جوړ کړي د اسمانو او تردن دیده نور اغا ملبا شوا او تردن دیده خوڑوڑ غرونه نویده اغا ٹھولا ملبسی خوڑا غرونه نکره او طرف تیخه خاموش پاته شمیده وَالقا فِي الارض رواسیه اگه تر پال لائی تیرا اسکه وَالقا فِي الارض رواسیه اوچولی دی پزمکا پاہ غرونه ان تمید بیکم چونقواتی پتاسو وَبَصَفِيه مِن کل دعبا اور خواري کي دي پدي هر قسمه زنده سره وانزلنا من السما اور ما اورا غرو مونګه د پړې نباران دورا زرو نو مونګه پدي سره هر قسمه بوټي پېدو والا هذا خلق الله وموش